בחודש השמיני, בשנת שתיים לדר יבש, היה דבר אדוני, אל זכריה בן ברכיה, בן עידו הנביא לאמור. קצף אדוני, על אבותיכם קצף. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שובו אלי נאום אדוני צבאות, ואשוב עליכם, אמר אדוני צבאות, אל תהיוכא אבותיכם, אשר קראו עליהם, הנביאים הראשונים לאמור. כה אמר ה' צבאות: שובו נא מדרכיכם הרעים, ומעל אליכם הרעים, ולא שמעו, ולא הקשיבו אלי, נאום ה'. אבותיכם אייהם והנביאים על עולם יחיו. אך דבריי וחוקיי אשר ציוויתי את עבדיי הנביאים הלא השיגו אבותיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם, אדוני צבאות לעשות לנו, כי דרכנו וכמה עלינו, כן עשה איתנו. ביום עשרים וארבעה לעשת עשר חודש וחודש שבט בשנת שתיים לדר יבש. היה דבר אדוני אל זכריה בן ברכיהו בן עדו הנביא לאמור. ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולע, ואחריו סוסים אדומים, סירוקים ולבנים. <שאח> ואומר מאלה אדוני, ויאמר אלי המלאך הדובר בי, אני אראכה מהם האלה. ויען האיש העומד בין ההדסים ויאמר אלה אשר שלח אדוני להתהלך בארץ. ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים ויאמרו התהלכנו בארץ והנה כל הארץ יושבת ושוקטת ויען מלאך אדוני ויאמר אדוני צבאות עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת ערי יהודה אשר זעמת זה שבעים שנה? ויען אדוני את המלאך הדובר בי דברים טובים דברים ניחומים. ויאמר אלי המלאך הדובר בי קרא לאמר, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה. וקצב גדול אני קוצף על הגויים השעננים אשר אני קצבתי מעט והמה עזרו לרעה. לכן, כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנבח. נאום אדוני צבאות, וקו ינטה על ירושלים. עוד קרא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, עוד תפוצנה ערי מטוב, וניחם אדוני עוד את ציון. ובחר עוד בירושלים. ואשא את עיני ואר, והנה ארבע קרנות. ואומר אל המלאך הדובר בי, מאלה, ויאמר אלי ויומר אליי, אלה הקרנות אשר זרעו את יהודה, את ישראל וירושלים. ויראני אדוני ארבעה חרשים. ואומר, מה אלה באים לעשות? ויאמר לאמור אלה הקרנות אשר זרו את יהודה כפי איש לא נשא ראשו ויבואו אלה להחריד אותם לידות את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרותך. ואשא עיני וארא והנה איש ובידו חבל מידה. ואומר אנא אתה הולך ויאמר אלי לעמוד את ירושלים לראות כמה רוחבך וכמה ארכך. והנה המלאך הדובר בי יוצא ומלאך אחר יוצא לקראתו. ויאמר אליו רוץ דבר אל הנער הלז לאמור פרע זאת תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכך ואני אהיה לך נאום אדוני חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכך הוי, הוי, ונוסו מארץ צפון נאום אדוני, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום אדוני. הוי, ציון המלאתי יושבת בת בבל. כי כה אמר אדוני צבאות, אחר כבוד שלחני אל הגויים השוללים אתכם, כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינו. כי הנני מניף את ידי עליהם, והיו שלל לעבדיהם, וידעתם, כי אדוני צבאות שלחני, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא, ושכנתי ותוכך, נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי ותוכך, וידעת, כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. הס כל בשר מפני אדוני, כי נעור ממעון קודשו. ויראני את יהושע הכהן הגדול,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 הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. והשוע היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. ויען ויאמר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 וישוב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר ייעור משנתו. ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת. זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ושניים זיתים עליה אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה, וען ואומר אל המלאך, הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? ויען המלאך, הדובר בי ויאמר אלי, הלא ידעת מה הם האלה, ואומר לו אדוני. ויען, ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני, אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח. כי אם ברוחי, אמר אדוני הצבאות, מי אתה הר הגדול, לפני זר בבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות, חן, חן לך. ויהי דבר אדוני אלי לאמר יד עזר ובבל ייסדו הבית הזה וידיו תבצענה וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם כי מבז ליום קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרו בבל שבעה אלה. עיני אדוני הם משוטטים בכל הארץ. ואען, ואומר אליו, משני הזיתים האלה, על ימין המנורה ועל שמאלה. ואען שנית, ואומר אליו, משתה, שיבלי הזיתים. אשר ביד שני צנטרות הזהב המריקים מעליהם הזהב. ויאמר אלי לאמור הלא ידעת מאל ואומר לו אדוני. ויאמר אלה שנבנה יצהר, העומדים על אדון כל הארץ. ואשוב, ואשא עיניי ואראה, והנה מגילה עפה. ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואומר אני רואה מגילה עפה אורכה עשרים באמה ורוחבה עשר באמה ויאמר אלי זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ כי כל הגונב מזה כמוה ניקה, וכל הנשבע, מזה כמוה ניקה. הוצאתי הנאום אדוני צבאות, ובא אל בית הגנב, ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו, וחילטו, ואת עציו, ואת אבניו. ויצא המלאך הדובר בי, ויאמר אלי, שא עיניך, וראה, מה היוצאת הזו. ואומר מהי, ויאמר, זאת האיפה היוצאת, ויאמר, זאת עינם בכל הארץ. והנה, כיכר עופרת נישאת, וזאת אישה אחת יושבת בתוך האיפה. ויאמר זאת הרשעה, וישלך אותה אל תוך האפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה, ואשא עיני וארא, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהנה חנפיים ככנפי החסידה, ותישאנה את האפה בין הארץ ובין השמיים. ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה, המה מוליכות את האפה. ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער. והוא כאן והוא ניחשם על מכונתה. ואשוב, ואשא עיני וארעה. והנה ארבעה מרכבות יוצאות מבין שני ההרים, וההרים הרי נחושת. במרכבה הראשונה סוסים אדומים, ובמרכבה השנית סוסים שחורים, ובמרכבה השלישית סוסים לבנים. ובמרכבה הרביעית סוסים ברודים אמוצים. ויען ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה אדוני? ויען המלאך ויאמר אלי, אלה ארבע רוחות השמיים, יוצאות, מהתייצב על אדון כל הארץ. אשר בה הסוסים השחורים יוצאים אל ארץ צפון, והלבנים יצאו אל אחריהם, והברודים יצאו אל ארץ התימן. והעמוצים יצאו, ויבקשו ללכת להתהלך בארץ. ויאמר לכו התהלכו בארץ, ותתהלכנה בארץ. ויזעק אותי, וידבר אלי לאמור, ראה היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לקוח מאת הגולה. מחלדי ומאת טובייה ומאת ידעיה ובתא אתה ביום ההוא ובתא בית יאשייה ונצפניה אשר באו מבבל ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות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 תהיה בין שניהם, והעטרות תהיה לחלם ולטוביה ולדעיה, ולכן בן צפניה, לזיכרון בהיכל אדוני. ורחוקים יבואו ובנו בהיכל אדוני וידעתם כי אדוני צבאות שלחני עליכם והיה אם שמוע תשמעון בקול אדוני אלוהיכם. ויהי בשנת ארבע לדר יבש המלך היה דבר אדוני אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו. וישלח בית אל שר עצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את פני אדוני לאמור, אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות, ואל הנביאים לאמור. האבקה בחודש החמישי, הנזר, כאשר עשיתי זה כמש שנים. ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמור. אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמור, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי. וזה שבעים שנה הצום צמתוני אני. וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים. הלא את הדברים אשר קרא אדוני ביד הנביאים הראשונים. בהיות ירושלים יושבת ושלווה, ועריה סביבותיה, והנגב והשפלה יושב. ויהי דבר אדוני אל זכריה לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. ואלמנה ויתום, גר ועני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. וימה אנו להקשיב, ויתנו חטף סור הארץ, ואוזניהם הכבידו משמע, וליבם שמו שמיר, משמע את התורה ואת הדברים. אשר שלח אדוני צבאות ברוחו ביד הנביאים הראשונים ויהי קצב גדול מאת אדוני צבאות ויהי כאשר קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע אמר אדוני צבאות, ואשערם על כל הגויים אשר לא ידעום, והארץ נשמה אחריהם מעובר ומשב, וישימו ארץ חמדה לשמה. ויהי דבר אדוני צבאות לאמור. כה אמר אדוני צבאות קינאתי לציון קנאה גדולה וחמה גדולה קינאתי לה. כה אמר אדוני שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות הר הקודש. כה אמר אדוני צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כה אמר אדוני צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה, בימים ההם, גם בעיניי ייפלא נאום אדוני צבאות. כה אמר אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח, ומארץ מבוא השמש. והבאתי אותם, ושכנו בתוך ירושלים, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, באמת ובצדקה. כה אמר אדוני צבאות, תחזקנה ידיכם, השומעים בימים האלה את הדברים האלה מפי הנביאים אשר ביום יוסד בית אדוני צבאות ההיכל להיבנות. כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצר, ואשלח את כל האדם איש ברעהו. ועתה לא כימים הראשונים אני, לשארית העם הזה. נאום אדוני צבאות כי זרע השלום הגפן תיתן פריה והארץ תיתן את יבולה והשמיים ייתנו תלם והנחלתי את שארית העם הזה את כל אלה. והיה כאשר הייתם קללה בגויים בית יהודה ובית ישראל כן הושיע אתכם והייתם ברכה אל תיראו תחזקנה ידיכם. כי כה אמר אדוני צבאות, כאשר זממתי להרע לכם, בהקציף אבותיכם אותי, אמר אדוני צבאות, ולא ניחמתי. כן שבתי זממתי בימים האלה להיטיב את ירושלים ואת בית יהודה. אל תיראו אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום. שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם, ושבו עד שקר אל תאהבו. כי יהי את כל אלה אשר צנאתי, נאום אדוני. ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמור. כה אמר אדוני צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי בצום העשירי יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כה אמר אדוני צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות. והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור. נלך הלוך לחלות את פני אדוני ולבקש את אדוני צבאות. אלך גם אני. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולכלות את פני אדוני. כה אמר אדוני צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי, לאמר נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. מסע דבר אדוני בארץ חדחך ודמסק מנוחתו, כי לאדוני עין אדם, וכל שבטי ישראל. וגם חמת תגבול בך, צור וצידון, כי חכמה מאוד, ותיבן צור, מצור לך. ותצבור כסף כעפר, וחרוץ כתית חוצות. הנה אדוני יורישנה, והיכה וים חילח, והי באש תאכל. תראה אשקלון, ותירא. ועזה ותאכיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטח, ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב, וישב ממזר באשדוד, והכרתי גאון פלישתים. והסיר אותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כבוסי. וחניתי לביתי מצבא מעובר ומשווא, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי עתה ראיתי ועיניי. גילי מאוד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות והכרדתי רכב מאפרים וסוס מירושלים ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ. גם את בדם בריתך, שלחתי אסירייך מבור, אין מים בור. שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה אשיב לך. כי דרכתי לי יהודה קשת אפרים ועוררתי ונייך ציון. על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. ואדוני עליהם ייראה, ויצח ברק חיצו, ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. אדוני צבעו יגן עליהם ואכלו וכבשו אבני כלע ושתו המו כמו יין ומלאו כמזרק כזוויות מזבח והושיעם אדוני אלוהיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מצנוססות על אדמתו. כי מה טובו ומה יופיו, דגן בחורים, ותירוש ינובב בתולות. שאלו מאדוני מטר בעת מלקוש, אדוני עושה חזיזים, ומתר גשם ייתן להם לאיש עשב בשדה. כי התרפים דיברו אבן, והקוסמים חזו שקר, וחלומות השב ידברו, הבל ינחמון, על כן נשאו כמו צאן, יענו כי אין רועה. על הרועים חרא אפי, ועל העתודים אפקוד, כי פקד אדוני צבאות את עדרו, את בית יהודה, ושם אותם כסוס הודו במלחמה. ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדיו. והיוכי גיבורים, בוסים ביתית חוצות במלחמה, ונלחמו, כי אדוני עמם, והובישו רוכבי סוסים. וגיברתי את בית יהודה, ואת בית יוסף הושיע. והושבותים כי ריחמתים, והיו כאשר לא זנחתים, כי אני. אדוני אלוהיהם ואעינם. והיוכ גיבור אפרים, ושמח לבם כמו יין, ובניהם יראו ושמחו, יגל לבם באדוני. אשרקה להם, ואקבצם כפדיתים. ורבו כמו רבו, ואיזרעם בעמים, ובמרחקים יזכרוני, וחיו את בניהם ושבו, והשיבותים מארץ מצרים, ומאשור אקבצם, ואל ארץ גלעד ולבנון אביהם, ולא יימצא להם. ועבר בים צרה, והיכה בים גלים, והבישו כל מצולות יאור, והורד גאון אשור, ושבט מצרים יסור. וגיברתים באדוני, ובשמו יתהלכו נאום אדוני. פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזך. הלל בראש כי נפל ארז, אשר אדירים שודדו, הללו עלו לא נבשן. כי ירד יער הבציר. קול יללת הרועים, כי שודדה אדרתם, קול שאגת כפירים, כי שודד גאון הירדן. כה אמר אדוני אלוהי, רעה את צאן ההרגה. אשר קוניהן יהרגון ולא יאשמו, ומוכריהן יאמר ברוך אדוני ועשיר, ורועיהם לא יחמול עליהן. כי לא אחמול עוד על יושבי הארץ נאום אדוני. והנה אנוכי ממציא את האדם איש ביד רעהו וביד מלכו וכתתו את הארץ ולא אציל מידם וארעה את צאן ההרגה לכן עניי הצאן ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים וארעה את הצאן ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד ותקצר נפשי בהם, וגם נפשם בחלבי. ואומר, לא ארעה אתכם, המתה תמות, והנכחדת תכחד, והנשארות תאכלנה. אשה את בשר רעותה. ואקח את מקלי את נועם, ואגדע אותו, להפר את בריתי, אשר קראתי את כל העמים. ותופר ביום ההוא, וידעו כן. עניי הצון השומרים אותי, כי דבר אדוני הוא. ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם, הבו שכרי, ואם לא, חדלו, וישקלו את שכרי שלושים כסף. ויאמר אדוני אליי, אשליכהו אל היוצר, עדר היקר, אשר יקרתי מעליהם, ואקחה שלושים הכסף, ואשליך אותו, בית אדוני אל היוצר. ואגדע את מקלי השני, את החובלים, להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. ויאמר אדוני אליי, עוד קח לך, כלי רועה אווילי, כי הנה אנוכי. מקים רועה בארץ הנחדות לא יפקוד, הנער לא יבקש, והנשברת לא ירפה, הנצבא לא יכלכל, ובשר הבריאה יאכל, ופרסיהן יפרק. רועי האליל עוזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהו תכהה. מסע דבר אדוני על ישראל נאום אדוני נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים כל עומסיה שרות ישרתו ונאספו עליה כל גויי הארץ ביום ההוא, נאום אדוני, אכה כל סוס בתימהון, ורוכבו בשגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיני, וכל סוס העמים אכה בעיוורון. ואמרו אלופי יהודה בליבם אמצה לי יושבי ירושלים, באדוני צבאות אלוהיהם. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה, כחיור אש בעצים. וכלפיד אש בעמיר ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים והושיע אדוני את ההולה יהודה בראשונה. למען לא תגדל תפארת בית דוד, ותפארת יושב ירושלים על יהודה. ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלאך אדוני לפניהם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. ושפכתי על בית דוד, ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגדון. וספדה הארץ משפחות משפחות לבד. משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד. משפחת בית לוי לבד ונשיהם לבד. משפחת השמעי לבד. ונשיהם לבד. כל המשפחות הנשארות, משפחות, משפחות לבד, ונשיהם לבד. ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטאת ולנידה. והיה ביום ההוא נאום אדוני הצבאות אחרית את שמות העצבים מן הארץ ולא ייזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, והיה כי ינווה איש עוד. ואמרו אליו אביו ואימו ילדיו לא תחיה, כי שקר דיברת בשם אדוני. עודקרוהו אבי הוא ואמו יולדיו בהנאו והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחז יונו בהנאו ואותו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. ואמר לו לא נביא אנוכי, איש עובד אדמה אנוכי, כי אדם הקנני מנעורי. ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? ואמר אשר הוכיתי בתמאהביי חרב עורי על רועי ועל גבר עמיתי נאום אדוני צבאות הך את הרועה ותפוצתנה הצאן והשיבותי ידי על הצוערים. והיה בכל הארץ נאום אדוני, פי שניים בה, יכרתו יגבעו, והשלישית יוותר בה. והבאתי את השלישית באש. וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר, אדוני אלוהי, הנה יום בא לאדוני.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 והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חץ ים אל הים הקדמוני, וחץ ים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה.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 וישבו בה, וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח, וזאת תהיה המגפה, אשר יגוף אדוני את כל העמים, אשר צבעו על ירושלים, עמק בשרו. והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה וחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא, תהיה מהומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו וגם יהודה תילחם בירושלים והוסף חלקו לגויים סביב זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור, וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה, כמגפה הזאת. והיה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 כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם ולא יהיה כנעני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא